Златният век на българите Днес трима братя посетиха учителя. Те го помолиха да им каже нещо за отношението на света към него и изобщо към братството. Едно време, когато противниците гонеха богомилите, тогава богомилството беше в една епоха на отлив и гонението беше възможно. Сега сточивта чифтат цървули да скъсат, Нищо не могат да направят, понеже ние сме в прилив. И това, дето се опитват да направят нещо против нас с законопроект, няма да стане. Следиха ме с автомобил, за да ме хванат, но не можаха. Тък му посягаха и се явяваха пречки. Виждаха, че мястото е неудобно и отлагаха. Ето така се нагласяваха обстоятелствата. Сега е златният век на българския народ и ако се изгубят и днешните условия, тогава създаването на учението ще се пренесе в друг народ и България ще бъде на опашката и то закачена на косън. Всички в България ще преминат през изпитания, които ще засегнат и вас, учениците, за да се види кой ще устои. Много от тези, на които съм предал знания, не ги употребяват както трябва и няма да им дам знания за електричеството и магнетизма, защото ще злоупотребят. Нека чакат с хиляди години от науката за тези закони и сили. Тази божествена книга ще я затворя. На мълцината, които са готови, ще дам, а не на всички. Един брат запита учителя, като пиша толкова неверни работи против вас, защо не се защитавате? Истината не търпи оправдание. Защо ще се оправдава истината? Няма защо да бързаме. Вековете са пред нас, т.е. бъдещето е наше. Времето работи за нас. Един път пътувах с един господин и той ми каза. Знаете ли какво пишат вестниците за вас? Казах му. Бъдете уверен поне в това, че не съм ги подкупил, щом пишат така заради мен. Та един ден, ще си вземат думите назад, стига човек да върши работата си добре. В всички анали на природата няма описан случай, дето някой да е работил с любов, и да е изгубил нещо. Преди няколко време дойде един брат от Плевени спомена, че някой там са говорили лошо за братството. Казах му, че това движение не съм почнал по лична воля, но по нареждане на Бога. И затова то не е човешка работа, а е божествена и всяко препятствие, което ще се постави на пътя му, ще бъде пометено. Дойде един младеж от Варненско и сподели, че някога ми бил голям противник. Работил в мина Перник и говорил все против учението. Но му вързали езика, унимял е напълно. Оттам насетне се запознал с спиритизма и видял, че съм бил на правата страна, а той на кривата. Познал черита против нещо, срещу което не трябва да се посяга. Всеки, който почне да се противи на истината, ще пострада. В този момък дошла една чиста мисъл. Видял своята погрешка и осъзнал, че както днес вървят хората, светът не може да се оправи. Един свещеник от Варна идва да ми каже, че развръщавам народа. Отвърнах му. И каквото и да говориш, мисли, за да не ти дойде нещо до главата. Ето такъв е законът. По-късно този свещеник пътувал по влака и поради сблъскване голям куфар паднал върху главата му и го наранил. Той пак идва при мен да му каже нещо за утешение. Казах му, че трябва да живее по Бога и че ние сме на фронта и сме в постоянно напрежение. Трябва да се отблъскват тези вълни, които постоянно ни заливат. Трябва да воюваме с стрелите на тъмнината и да бъдем постоянно будни и трезви. Това не е война с и кръв, но воюваме с тъмните сили на ада и не е лесно да се отбива всичко това. Това учение искат да го загасят, но никога няма да успеят. Казват, че това учение е ново, но то е старо и ново. То е винаги едно. То е божествено. Тази светлина ще зелее света и каквото и да правят, не могат да я загасят. Всичко в света, което е смъртно, не е божествено и то ще се разруши. Всичко, което е безсмъртно, Божествено е и ще остане. Да не се предизвикват противодействия, които са ненужни. Изнесъл съм много неща в беседите и лекциите, които трябва да се поручат и най-важното е ученикът да ги разбере и да ги ползва. Както мнозина, които четат от сутрин до вечер Евангелията, ако знаеха как да ги ползват, биха придобили голямо богатство. От света нищо не искам. Швейцарецът, който дойде тук, чухте ли какво каза? Че от България излизат апостолите на новата култура. Един брат попита. Той откъде знае това? От там. Откъдето пчелите знаят кога ще се развали времето. Казано е в писанието: няма да се върне словото, без да принесе своя плод. Когато ме викаха в дирекцията на полицията, казах, че ако се опълчат и почнат да противодействат на бялото братство, България ще настанат суши, наводнения, глад. Трусове, репарации и най-после всичко ще стане на пух и прах. Изтъкнах и им още. Не съм казал нещо, което да не е станало. И знаете ли какво щеше да стане с България, ако не бяхме работили досега? Но ние сме работили много и то все положително. Днес имат малко по-добро отношение към нас. Няма такова противодействие. Учението от тук ще се пренесе в Русия и там ще го приложат. В Русия ще се играе паневритмията. Германците също ще го приложат. Предупредих Фердинанд за четири неща. Първо, през време на Балканската война казах, че не трябва да воюват с съюзниците. Ако не бяха воювали, ще да получат дедея кавала. Второ. В 1914 година казах, България да пази неутралитет, защото така ще спечели, ще й дадат достатъчно земя за цената на неутралитета. Не ме послушаха. Трето. След като се намеси България в Първата световна война, казах в 1917 година, че тя ще изгуби и за това на време да вземат мерки. Исках само доброто на България. Но ме интернираха във Варна. После след погрома ме попитаха, но казах късно е вече. Четвърто. Повтарях пред Фердинанд и Бориса, че трябва да имат добри отношения с всички държави. Дал съм методи за разните области на живота. Методи за възпитание на детето и на младеща. Дал съм музика. Също така съм дал и паневритмията. Нека сега ги приложат. Това е материал, който е опитан. И няма какво да търсят друг метод, защото този метод, който посочвам, е в единение с епохата и трябва да се приложи. Силата ни не е в това, че в някои други държави добре се отзовават за нас. А в това дали имаме връзка с божественото, дали имаме подкрепата на небето. Вече има литература, в която съм изложил всички методи и не казвам на вяра да приемат, но всичко това те могат да го опитат. Хората проповядват една свобода, която всеки може да им отнеме. Аз проповядвам една свобода, която никой не може да им е вземе. Нека дойдат при мен най-интелигентните и най безкорестните българи и ще им кажа начин по който може да се излезе от днешното положение.